Waislamu wengi mwaka wao wameusahau na haliepo ndio mwaka unaongoza ibada zao ibada zao zote zinaongozwa na mwaka huu e, tuna e, tuna, tuna, tuna, tuna kumbu kumbu kwa hiyo tunaposherekea tunaleta kumbukumbu kwa waislamu walikumbuke jambo lao. Hii ndiyo maana kwamba hili ndiyo jambo ikumbuke Ikumbukeni tarehe yenu ambayo ndio inaongoza ina, katika katika mambo yenu ya ibada. Eh sasa leo utakuta ana anahabari kabisa na tarehe yake eh wala hashughuliki ukimuuliza mwislamu leo hebu nitajie ile miezi tu ya Kiislamu ile miezi 12 kama ilivyo from Januari to Mdaka, December hebu yeah, yeah, yeah. itaje ile ni mtihani muweke hata milioni 10 hapo <laughs> ni mtihani sasa tunafanya hivi ili kuahamasisha kwamba wajue tarehe yao kama watoto wanavyohifadhi kutoka januari, mpaka December pia wahifadhi kutoka Muharram mpaka Dhulhijja mtu aitaje ile miezi mbili kama ana feta hii mingine ili yajue ili ni jambo lao eh leo uislamu kama hatukufanya hivi hii kalenda itakuwa haina maana ya kuanzishwa na khalifa wa pili Umar ibn Khattab eh, na, na hakuta na maana wa uislamu kuwa na tarikh yao kama nazo tarikh ambayo hamuitumii hata katika nyumba zetu za ibada bila asafi chadhi miskiti mingi haotumii tarikh hii kwa maana labda kuwalipa wafanya kazi kwa tarehe ya islam miskitiminga ambayo ina, inawalipa wafanyakazi kwa tarehe hii inaandika tarehe ya miladi kwa hiyo mfanyakazi huyu atajua atajua miladi zaidi kwa sababu ndiyo tarehe ambayo ina mzigo sio e, lakini kama hii tarehe yako ya kuandama haina mzigo mimi nikumbuke ni kwa kwa haina mshahara haina nini e, lakini kama kwenye maeneo yetu binafsi tunawalipa kwa tarifa yetu mtu atafuatilia leo mwezi umeandaa nikachukua mzigo wangu alipo chini alipo naenda kesho. E, kwa hivyo kuna vitu ambavyo tukivifanya tutawafanya watu wa wazingatie tarehe yao na wajue kwamba ala kumekaribia yetu ni hii na tunatakiwa tuenzi kiafya. Kwa hiyo tunapoandaa masherehe haya e, maana yake ni kwamba e, tunawataka Waislamu waishi na jambo lao. E, dunia leo ni dunia ya propaganda, ni dunia ya kampeni. Ni dunia ya kila mtu anafadhilia jambo lake. E, ukinyamaza kimia linakufa eh ni lakufwa kila mtu anashika lake kwa hiyo na sisi tunaposhika jambo hili tunawataka waislamu kwamba e, waende na jambo lao kwamba wana jambo lao na mwakao wa Kiislamu ambao ndio unaongoza ibada zao kwa hiyo kushereheka e, ni jambo la lazima sio la hiari ni la lazima kwa sababu lipo na ni jambo ambalo tunakubali waislamu wote kwamba uislamu una tarehe miaka hiyo yote ni yetu sisi eh mm uzaliva tisasa mpaka leo kwenye, thalik, le kwa ni 2017 kama inavyotajwa ndiyo inswa hadhalik iko ile ya msihhi mwislamu huna shida na hilo -hmm. ni mwaka wao na ndio maana wanautumia ndiyo -hmm. eh kuutumia mwaka huu ni mwaka wake eh na maana anausoma pia hata katika e, shule za Kiislamu vyuo vya Kiislamu university za Kiislamu eh miladia inaandikwa pale unaisoma E, si mwaka wa kikafiri kama wanavyoita baadhi ya watu mm -hmm. e? mm -hmm. si mwaka wa kafiri na ungekuwa kafiri tissueereza kuutumia ni mwaka unanasibishwa na kuzaliwa masihi na masihi amezaliwa hakuna shida ya kuzaliwa masihi amezaaliwa sasa ukitaka kupekuwa sana usahii wa mambo haya ukaenda in kweli ni 2017 kitu gani kitu gani Ukienda hiyo okay, katika mam, katika mambo yote utapata mshikil mshikali tu eh una unatakiwa yani ifike mahala kwamba yani ile upekuzi ule e, watu wanapekuwa sana mpaka kutaka e, uta, utaingia katika shubha e, utaingia katika shubha katika utaka Al muhimu kwamba 2017 e, ndio huu ambao tunaokwenda nao ngoo mm. Islamo wanotumia na 1439 ndio huu ambao pia waislamu wanautumia ambao huu unakuwa ni wao zaidi kwa sababu ndio mm -hmm. ambao unawapatia mwezi wa Ramadhani kwa kuangalia mm -hmm. unawapatia ibada yao ya Hija kwa kuangalia mwezi mm -hmm. unawapatia kufunga yale masiku yao yale Ayyamul Bid masiku matatu katika kila mwezi kwa kuangalia mwezi e, unatupatia masiku hayo ya kufunga alhamisi na Ijumaa na, na, na, na Jumatatu suna e, unatupatia kufunga siku ya Arafa mwezi tisa au kusima arafa mwezi tisa Uh, unatupatia Supatia Muharram uh, uh, uh, mfungo mfungo kumi uh, mwezi kumi mfungo mfungo mfungo mfungo 4 kufunga uh, kufunga ifunga uh, ya Ashura mm. uh, kwa hiyo ni ibada ambayo inawapatia Waislam kufanya ibada zao mbalimbali za funga na ibada zao nyingine za Aidah uh, mambo ya talaka na kadhalika tunatumia tuna miezi hii uh, kwa hiyo ni miezi ambayo tuna tunaitumia pamoja na huwa wa pia tunautumia na wala hakuna mbungano